«Забрали й душу!» Кучу Гориха згідливо захитала головою. «Ой, забрали! Бодай би їм дух забрало! Забрали, Анциболоти. «Ну, тіточко, давайте, давайте нам їсти! Потомились ми!» Кучу Гориха зняла руки з-під грудей, ще раз зітхнула, хазяйським оком провела по хатинці і помалу вийшла. «Не поміг і борщик!» зо сметанкою. Панна Ольга задумливо, скупчено носила ложку до рота і усе дивилась у свою просторінь. Хто там був? Що там було? Доктор не смів навіть постукати в зачинені сині скляні двері, повернені в далеку чужу просторінь. Потім вона накинула на круглі такі хвилюючі Женучо похилів плечі синю хустку і сіла біля віконечка. Видно було задок брички з прив'язаним і ржавим відром. Фіолетово з жовтим клочком на вухах собаку і на бурмусину роздуту квочку з виставленими з-під неї жовтими дзюбиками і голівками. Доктор мовчки курив, одмахуючи долоною дим, коли він йшов на неяду. «Так-так...» Не стало й того невеличкого контакту, що так не сміло, так повутинне нав'язувався. Не стало запізненого весняного квіту восени. І що сталося там у тій прокляті любомирці? Згадала, що чи надумала? Панна Ольга сіла лицем до столу, сперлась на його ліктем і чудно, не би допитливо глянула на доктора. А в очах, у синіх вікнах, у темних рямцях, Усе так само гостро і крижано переливався блиск. «Я мушу прохати вас прощення, пане докторе». Пан доктор швиденько виняв цигарку з уст і насторожено наготовився. Щось непевне було в цьому тоні, усилованій посмішці, в задумливому водінні пальцем по шорсткій скатертині. «Я вас трошки обманула». «А саме?» Доктор сам почув, як голос його став маленький, ніяковий. Пана Ольга мовчала і, потопивши очі, водила пальцем по скатертині. «Я не збиралась їхати на той бік. Мені треба було тільки до цього села. Ми тут мусимо попрощатися з вами». У доктора важко, тоскно, як у яму, стало обсуватися серце. Але, обсуваючись, воно разом з тим і тьохнуло. Значить, того так змінилось, що вони мусили попрощатись? Доктор устав, і мовчки кілька раз пройшовся по хатинці, зачіпаючись передками чобіт заряденця і дбайливо зараз же поправляючи його. «Так». Хм, дійсно, він сів і вийняв нову цигарку. Кінець. Облетів останній цвіт. Це вже навіки останній. Упливає остання наяда. Перша і остання. І доктор Верходуб почув, що раптом світ став маленьким, нудно-брудно-порожнім. Куди тепер? На той бік? Чого? На цей бік? Повіщо. Лягти, бо тепер отут, у цьому тихому заїзді, затиснути очі і не рухатись до повного переходу в той стан, який зветься у людей небуттям. І знову крапнула у келих доктора нова гірка крапля мудрости. Мені... Очевидно, не життя саме про себе цінне. І забув, доктор, що все є неповторне, самоцінне, єдине і благословенне, що живе. «Так, значить, ви лишаєтесь тут, у Соснівці?» «Ні, їду далі». «Ага, вона їхала до коханого». Доктор же відбув приніс службу доброї няні. А тепер нянька не потрібна. Та й справді. На яку більша роль здатний він, старий кендюх?